presencia de Isidro Román, historiador especializado en o logarismo que neste caso cambiou de terzo para mergullarse na xenes do moderno momento obreiro vigués eh, mediante un ensayo histórico que se titula Todos con Vigo Movilización obreira e folga xeral 1962 e 1972 Considero que a a década ten a súa importancia toda vez que 62 comeza con a folga eh, ou 62 comeza con a folga, perdón e o 72 acaba con outra que inda que sendo moi diferentes son complementarios entre os aspectos pero tamén é un libro que adianta moitísimos datos de como afectou eh, eh, as políticas do, do regime franquista a nosa cidade eh, Poderíamos falar pois, eh, do tránsito da da autarquía ao desarrollismo do tránsito do franquismo consolidado ao tardo franquismo e, e o que se deriva de ahí por exemplo a mudanza das elites ou das familias do régime de como o falangismo as esencias no golpe de estado 36 cede e, e, lugar para que os tecnócratas, de un pulo. A economía do país para que, porque lo dicían, gra España entrase na modernidade, o que a modernidade entrase en España. E así se fixo de varias maneiras. Por exemplo, cos polos de desarrollo eh, por exemplo, co plan de servización do 58, no que hm mm, porcenta pues, estas cousas, hai un eh congelación salarial, devaluación da peseta, eh o mesmo mm, que Estes tecnócratas entenden que a persistencia do franquismo sin franco pasa precisamente pola cuestión económica e non tanto política. Eh, tamén eh, somos conscientes, gracias ao libro, de como se ordenan as, as primeiras comisións de Clara a componente espontaneísta para despois hacer unha estructura, eh, como todos os conhecemos, que E isto en Vigo, oinda que as, as primeiras comisións son de 64 en barreras en Vulcano, e a partir das eleccións de 1966, cando sa, se dá un vuelco e hai aquilo, esa frase tan famosa da toma democrática dos sindicatos, eh, e aí están. Tambén atoparemos referencias á pluralidade de, de, de esas comisións, como oito, máis que unha simples correla de transmisión do PC, do Partido Carrillista. Atoparemos, atoparemos como sectores o apostolado seglar vía OAC acabaron fundando a uso, atoparemos os primeiros xermolos que pensando en termos del país e do como como Galicia, eh, Galicia Socialista eh, tamén se integran as comisións mesmo os últimos coletazos de algúnas das eh, formacións históricas do proletariado, caso da CNT é eh, sobre todo que enracha pola esquerda co PC e coas juventudes comunistas para conformar a operación obreira que, ten, que é un actor fundamental eh, neste episodio. E por último eh, o repertorio mm, da protesta obreira. A Rúa pasa a ser un escenario fundamental tanto máis importante que os centros de traballo. Se anteriormente se eh, no franquismo a conflictividade se daba en exclusiva no centro de traballo e pasaba por folgas de brazos caídos por eh, rendimentos baixos ou outras formas máis laxas de conflictividade aquí a rúa é fundamental para entender non só a madurez sino a calidade do momento obreiro eh, na altura eh, Isto lle corresponde de, de explicarlo moito máis de mellor Isidro Pero Quise facer un último apontamento eh, Facer memoria hoxendía Facer memoria histórica A contracorrente hoxendía Non pode ser un simple exercicio De autoestima colectiva Facer memoria e facer memoria a contracorrente Tamén é un exercicio De justiza De justiza coa que as persoas que foron quen dar form, forma e fondo ao moderno momento obrero vigués. Sirva pois tamén este, esta presentación como unha homenaxe a todas aquelas persoas. Palos e micro. Empezou, senhora. Sí, sí, sí empeza. Empezando polo que remataba... Víctor, eh, o libro parte dunha idea, digamos, fundamental, previa Que que nos procesos de recuperación da memoria histórica Incluso hai un par de anos, cando foi o ano da memoria E nos, nos que agora se dan Tambén hai esquecementos Que en recupera a memoria adoita ser o actor fundamental dos procesos de movilización Que ti queres recuperar Por exemplo, no caso das Comisiones Obreras, a memoria histórica das Comisiones Obreras, aínda que está relativamente ben documentada, é recuperada fundamentalmente polo autor principal das Comisiones Obreras, que que, que o Partido Comunista. En estas recuperacións da memoria sempre quedan algúns esquecidos. Porque o actor principal en principio non lle interesa salientar acción máis ou menos determinante ou máis ou menos importante de actores que non tiñan a súa capacidade e que en estos momentos tampouco teñen a súa capacidade de de explicar, de recuperar económica, social e entonces en esos procesos de recuperación non podemos esquecelo en todos eles sempre hai algún actor que queda un pouco esquecido pode quedar esquecido de moitas formas pode, podemos recuperar A figura de Foucellas, por exemplo Pero non recuperar Quén era esa figura Ponemos recuperar eh, O desenvolvemento Desta folga do ano 32 Pero non recuperar Cales son os seus protagonistas O eh, Non meternos dentro Desos de protagonistas Para ver exactamente Quénes eran Si eran un todo homoseño Como nunca pasa Ou si eran Moitos actores que coinciden Un momento dado para facer Unha movilización importante O libro parte desto, de intentar recuperar A memoria de un grupo Que en principio foi minoritario Que chegou a disputar En un período de tempo moi curto A hexemonía As comisións obreiras Sobre todo nas grandes empresas E que inmediatamente despois Cando lle, lle empezou a disputar esa armonía Desapareceu Freito fundamentalmente da represión E das opcións políticas Que moitos dos seus dirigentes Foron tomando a partir do, da, da fin desta folga De setembro de 72 Eso foi a idea original O libro desenvolvese En dúas desenvolve dous aspectos diferenciados e fundamentais. O primeiro aspecto é un aspecto, digamos teórico e de contexto onde se analiza eh, cal é a situación onde se van a producir estes episodios disruptivos desde o ano 62 e anos 72 e en este contexto, digamos, seral temos que mencionar o que decía Víctor entre o remate da guerra civil <coughs> E os anos 50 o franquismo adopta un modelo económico que é o de autarquía e o modelo autárquico que se basa fundamentalmente no intento de ser autosuficiente eh, autosuficiente o Estado español do resto do mundo. Este modelo entra en crise en, a principios dos anos 50, unha crise digamos insol, insolucionable Porque ou se facían reformas O franquismo como tal Sistema de explotación Desaparecía entonces as reformas que se introducen Cando chega este novo equipo de Eh, económico o franquismo que son os tecnócratas de mando a reformas que eles introducen non son as reformas de un grupo que pretende unha liberalización porque son máis liberales que o resto do aparallo franquismo tá? non son as reformas de un grupo que pretende unha liberalización económica porque é absolutamente imprescindible para que o franquismo sobreviva, non é que sea un grupo digamos, de oposición co outro sector que si sí, se opón, pero se opón porque eles, o que ven é que tal e como está o, o desenvolvemento económico, é imposible a supervivencia do franquismo este grupo empeza a tocar poder a partir de principios dos anos 50 e se este, digamos, esta Este, entrada no poder deste grupo Venha acompañada dunha serie De escarceos, e eh, loitas Entre o que son os sectores católicos Do franquismo E a esencia nacional sindicalista franquista Donde se vai a reflexar estas liortas Entre estes dos grupos fundamentalmente E na universidade Mentras que os católicos Apostan por a desaparición do encuadramento sindical universitario no sindicato de estudiantes universitarios, os, os falangistas apostan por o mantemento do desencadramento sindical. No momento en que os católicos empezan a criticar este encadramento sindical dos estudiantes universitarios, se suman a proposta todos os, os actores eh, da Esquerda Democrática, desde os que eran simplemente demócratas, hasta o Partido Comunista, eh, os mozos do, do Felipe e mozos anarcosindicalista, anarcosindicalistas. Estas liortas entre eh, universitarias rematan coa desaparición do SEU e aparición, o intento de aparición dun novo, dunha nova estrutura sindical franquista que non chega a cuallar. Pero é a primeira vez que se dá unha liorta que ten reflexo na rúa entre De diversos sectores do régimen A que, se, a que posteriormente se empezan a sumar eh, Atores alleos Ben Se produce entonces en estos momentos Unha ruptura nas élites dirixentes Va haber élites que aposten Pola pervivencia do esquema eh, Nacional sindicalista E outras élites que aposten Pola reconversión dese sistema Hacia, unha, hacia un sistema Nacional catolicista Serán estes últimos que resulten triunfantes Sobre todo en un contexto inter internacional de Guerra Fría O cambio de discurso do régimen Ya resulta tamén atractivo para a súa inclusión dentro do, do escenario internacional Porque supón abandonar a legitimación do régimen Faranxista e, polo tanto, fascista Para re-lesitimarse desde unha perspectiva nacional católica E, polo tanto, anticomunista En este momento, donde estos tecnócratas de Opus Dei Comenzan unha serie de reformas económicas Para intentar eh, introducir a economía do Estado español dentro do mercado internacional Para iso hai que eliminar unha serie de trabas proteccionistas para a economía española E abrir as importacións e as exportacións a todo o mundo Este primeiro ensayo Porque un primeiro ensayo Non é, non é digamos, a, a, son os 50 A, a principio dos anos 50 Non vai a ser uh, o éxito da, da modificación da economía Este primeiro ensayo conta, como decía Con un aporte de capital Fundamentalmente dos Estados Unidos 60.000 viños de, de pesetas Estes 60.000 millones de pesetas se utilizan para intentar comprar materias primas porque eh no hai petróleo no estado español e non hai reservas para comprarlo. E o que veñen a facer é simplemente un valor no sé se no para o résimen, para que emprenda reformas. As reformas se emprenderán a partir de 1959 e consistirán en eso, intentar introducir a economía española no mercado internacional. Pero no momento en que se introducen estas reformas liberalizadoras a nivel económico se teñen que introducir a vez unha serie de reformas no que son as relaxións laborales e isto, desde o meu punto de vista é determinante para que os movimentos de oposición, non digo que pasen a existir ahora, sino que ahora pasen a ser visibles visibles como movimentos de oposición de masas para que estes movimentos pasen a ser visibles necesitaron unha reforma que posibilita esa visibilización, evidentemente o franquismo non o fai con esa intención o fai con intención de intentar por todos os medios romper todos os atrancos o que é, digamos, entre aspas a libertad de empresa e a economía de mercado e esta reforma a nivel laboral das relaciones laborales é a lei de convenios colectivos no momento en que se aproba a lei de convenios colectivos o franquismo reconoce implícitamente non o reconoce directamente pero sí implícitamente a existencia dun conflito entre capital e traballo e que ese conflito se vai a resolver por medios de diálogo que serán os representantes dos traballadores cos representantes dos empresarios sempre para intentar limitar ese conflicto dentro do ámbito dunha organización que agrupa a traballadores e empresarios como é o sindicato vertical pero claro si se reconoce que as relaxiones laborais pasan a pactarse entre empresarios e traballadores se reconoce implícitamente da negociación pode non haber acordo e se non hai acordo hai movilización lo tanto franquismo pasa a reconocer implícitamente que o conflito é inerente a relacións laborales e a partir dese de momento o conflito comeza a visibilizarse como reaccionan os actores exteriores ao sistema ante esta aprobación por unha banda este reconocimiento do pacto Entre traballadores e empresarios, que ahora se fai de un seito legislativo, non é novo, sino que desde os anos 40, sobre todo desde 1945-46, existen acordos entre comisión de obreiros e empresarios para regular as relacións laborales la extensión de estos acuerdos, en el Estado español es tan potente que el Consejo de Ministros en 1949 prohíbe este tipo de acuerdos, porque todas las relaciones laborales no franquismo están reguladas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, cualquier intento de regular las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores queda prohibido e explícitamente os acordos entre comisións de obreiras entre comisións de obreiros e empresarios quedan prohibidos a partir do ano 49 Qual de dos convenios colectivos? O que se posibilita é que estas, non comisións de obreiras seno a parte obreira do sindicato vertical negocie coa parte empresarial do sindicato vertical e os negociadores suenen ser elegidos nas eleccións sindicais Hasta ese momento hai unha consigna que incluso Levan a cabo o Partido Comunista Que nas eleccións sindicais Que en principio a lei de eleccións sindicais É de antes de, de rematada a guerra civil Me parece que do ano 38 Enda que non hai procesos electorais Hasta o ano 40 e tantos Nestes procesos electorais A consigna do Partido Comunista Hasta este momento é Hay que votar al máis tonto E eso que se facía Para o representante sindical En principio se votaba al máis tonto dos traballadores A partir de finales dos anos 50, a consigna cambia. E o Partido Comunista, e non só o Partido Comunista, senón os obreiros católicos, digamos, de esquerda autogestionario, que logo darán o sindicato autogestionario, a OAC, comenzan a decir que hai que intentar levar representantes sindicais representantes a estes organismos sindicais realmente obreiros. E intentan presentarse a selección sindicais para ganar Estes representantes E ter capacidade negociadora Dos empresarios Nos primeiros intentos de elección sindicais A máis potente A campaña máis potente de elección sindicais Por parte da esquerda Da, da esquerda antifranquista E do ano 66 de, Do inicio E a máis potente porque é onde consiguen a maioria de representantes En esta convocatoria do ano 66 Prácticamente todo o consunto Da oposición antifranquista De esquerda é favorable a presentación das eleccións. Esta é a única vez onde todas as organizacións existentes son favorables a presentación a este proceso electoral. A partir de aí, empezarán as divisións. Bueno, a introducción de estes elementos eh, representativos das, da, da, do novo sindicalismo que comeza a aparecer dentro das negociacións, fai que como vos decía o conflito estalle se evidente e además se visibilice Cale o medio que se utiliza para visibilizar este conflito é pues unha organización un tipo de organización como decía Víctor de carácter espontáneo non partidista que tenga a súa orixen non en este período sino casi a principios de século Se hai referencias a comisións obreiras en 1912, en 1914 en 1918 o sea, digamos que é unha especie de organización espontánea de traballadores porque no fondo a comisión obreira como tal só é unha comisión obreira a formación de comisións para negociar ou para organizar un conflito é unha tradición obreira desde que existe capitalismo Entonces, en este momento a partir dos anos 60 de 1962 no Estado Español de 1962 o que se pretende non é que existan estas comisións obreiras que existen sino que estas comisións obreiras empecen a ser estables a esto, a este proceso de estabilización axuda por unha banda os actores que participan o Partido Comunista que as quere estables para encuadrar os traballadores en unha organización antisistémica os actores á esquerda do Partido Comunista que pode ser eh, as diversas excesións que o partido sufre desde, os anos, desde o ano 56 que queren tamén o mismo a estabilidade das comisións para eh, crear ese eh, instrumento de, de encuadración dos traballadores vi está propiciada tamén polo feito en sí da aprobación da lei de convenios porque si antes antes da aprobación desta lei os pactos e reunións entre traballadores e empresarios eran puntuais ante un problema puntual coa aprobación da lei de convenios deixan de ser puntuales porque o 90% dos convenios en esta época teñen unha duración anual mentre que se negocia hai unha comisión é normal que estas comisións tendan estabilidade porque só Dez meses despois vai haber outra negociación Entón esto A propia lei posibilita Esta estabilización E logo se demostra que ademais De un instrumento De negociación E tamén de mobilización En caso de non acordo É un instrumento tamén válido Simplemente para a mobilización O exemplo máis claro Son as folgas mineiras asturianas De 1962 organizadas tamén Por estas comisións obreiras Ben, máis ou menos temos eh, o porqué de a aparición destas comisións. E tamén hai que decir, agora que estamos en no tema xa concreto das comisións, é que o libro establece unha idea que non é asumida por moitos historiadores, me parece que por dous ou tres, como moito, que é que as comisións obreiras, estas comisións obreiras de que fala o libro, non son comisións obreiras, as actuais comisións obreiras, nin as actuais nin as comisións obreiras de 1977 non teñen nada que ver teñen que ver o nome, teñen que ver tamén moi todos os seus líderes, pero o espírito destas non é o sindicato que aparece en 1976, de feito no libro hai unha cita dun dirigente de comisións obreiras das comisións obreiras actuales Da época que dice tres meses antes da constitución Do sindicato Comisión Sobreiras Dice que as Comisión Sobreiras Non son un sindicato e nunca serán un sindicato Tres meses despois se creou O sindicato Comisión Sobreiras O libro parte de que estas Comisión Sobreiras Non son o sindicato CCO Actual Ben En estas Comisión Sobreiras como é un vehículo De negociación e movilización E como que pretenden é unidade da clase E non a división Non se constituyen en sindicato desde o meu punto de vista ou non dicen que son un sindicato a uso precisamente para eso. Porque no momento en que sean un sindicato entra no só na división ideolóxica. Pasaría a ver o, o sindicato socialista, UGT, o sindicato anarcosindicalista, CNT, e o sindicato comunista ou no anarcosindicalista e socialista, as comisións obreiras. Eles son un movimento sociopolítico. E como movimento non... <coughs> permiten a doble, triple, cuádruple militancia o que vamos a ver en no libro e en, no conjunto do Estado español o que vamos a ver é que persoas que fundan USO son tamén membros de Comisión Sobreiras o sea, son membros dun sindicato USO e membros de outro sindicato de outra organización sindical que é Comisión Sobreiras igual acontece con eh, traballadores CNT Mientras que poden ter a súa militancia CNT Participan das comisións obreiras Porque as comisións non se establece como un sindicato Se establece como un movimento sociopolítico E as comisións, no caso da comarca de Vigo teñen outra característica diferente Por exemplo, as comisións madrileñas ou as comisións eh, catalanas As comisiones catalanas e madrileñas se estruturan casi inmediatamente despois da de súa aparición por sectores. Entonces, podemos ver en Madrid ou en Cataluña a comisión obreira do metal, a comisión obreira de químicas, o sea, é unha estrutura muitísima máis grande que unha comisión de unha fábrica en Vigo non hai comisión de sector hai comisión de fábrica entonces haberá comisión obreira de barreras de vulcano, de citroen non por sector canto máis reducido sea o ámbito de decisión en principio máis democrático vai a ser a, a comisión ben estas estamos cando, em, trasladando todo este rollo teórico a realidade de Vigo o que vamos a ver que eu vin, que é dificilmente entendible o que ocorre. En 1962, que a primeira, chamémoslle folga xeral de Vigo despois da Guerra Civil, 1962, é dificilmente entendible se non vemos que sucede xusto despois da Guerra Civil. No libro hai unhas pinceladas do que pasa a nivel sindical despois da Guerra Civil. Desde o meu punto de vista, o que acontece É relativamente, para, a min sorprendeume, tamén é certo que non veño da historia obreira, senón da historia agraria, e a mellor me sorprenden cosas non sorprendibles, pero a min sorprendeume. E o que, que vin é que, frente ao imaginable e o que acontece, que é a desaparición física, e non só física, sino de todo tipo das organizacións obreiras culturales e sindicales eh, políticas despois da Guerra Civil, durante a Guerra Civil non hai unha desaparición dos líderes ou dos cuadros sindicales non hai unha desaparición, digamos, práctica esos cuadros sindicales que sobreviven non marchan para casa marchan algúns deixan actividade sindical ou política algúns outros non non teñen unha actividade significativa ou non pretenden a reorganización das súas estruturas políticas, algúns sí que o fan, pero digamos que a partir de 1946 prácticamente non o fai ninguén. Pero eles non marchan para casa e teñen unha, fu unha función fundamental en esta, na, na nosa comarca que é da formación da nova clase, de, dos novos traballadores que van a tomar a riendas destas, deste inicio das Comisión Sobreiras. Serán moitos bellos anarcosindicalista, sobre todo que informen a moitos dos rapaces que despois, en 1972 serán líderes nas súas comisións parece ser concretamente que a primeira comisión obreira é unha idea de un vello anarcosindicalista dunha empresa do naval que ante un problema e a negociación do convenio que se está tendo propón aos rapaces propón cando salen da fábrica e van cada unha hacia a súa casa, en unha deses paseos propón os rapaces que creen unha comisión obreira para falar con empresa. E aí aparece a primeira comisión obreira. entonces en 1962, de repente, temos que a, en Asturias estalla a folga mineira, que chega a ser unha folga xeral que abarca toda Asturias, Euskadi, Cataluña, ten reflexos en, en Madrid. E na nosa comarca se ten noticias de que isto está acontecendo tense noticias por eso a Radio Piranaica tamén porque sobre todo hai noticias de que a anarcosindicalistas solían parar os camións procedentes de Asturias para que informaran de que estaba pasando nas diferentes regións, en este caso en Asturias contaban o que estaba ocurrindo e estas noticias fan de que os sectores anarcosindicalistas que se están reorganizando sean proclives a convocatoria de folgas solidarias falando cos sectores comunistas que tamén se están reorganizando parece que se chegue un acordo de que estaría ben intentar aproveitar calquera excusa laboral para intentar facer un movimento de solidariedade con Asturias en ese mismo momento en maio dos 62 un problema laboral en Vulcano pola suba salarial orixina que mozos libertarios disconformes Con a oferta que está facendo a empresa Propoñan o inicio dunha folga en Vulcano E este clima que empezan a crear os libertarios Estoura un día no que un dos obreiros de prestigio Os obreiros de prestigio son os obreiros maiores Que teñen unha experiencia sindical previa a Guerra Civil E que a fábrica inter... eh, identifica como traballadores honrados, prestixiosos, compañeiros. en este tempo con que un ou un par destes obreiros paren, a factoría suele parar toda e é o que acontece en Vulcano en 1962, un destes obreiros sale do seu posto de traballo vais os brazos e para e inmediatamente toda a factoría para e no momento que para a factoría se fai unha tabla reivindicativa de aumento salarial e o día seguinte volve a haber un paro na mesma factoría en Vulcano pero este o día de 6 me parece que era, o día de aza 7 volve a parar Vulcano pero o paro se estende a barreras tamén por unha reivindicación laboral e con o mismo esquema de paro é un obreiro prestixioso que tal tal pun tamén é certo que hai un apoio digamos físico a esta acción de prestixio que é que o día seguinte A factoría Vulcano amanece sin fluido eléctrico Porque por la noite se cortou todos os cables Igual ocurre en barreras Inmediatamente temos que estar Vulcano en folga, barreras en folga E de repente para Álvarez Por o mismo caso As folgas en este periodo aquí tamén En esta folga 62, Non son exactamente igual que as que ahora vivimos Sino que a folga suele vivirse dentro da factoría Tú paras pero non abandonas O posto de traballo Porque a Folgansi é un acto de sedición militar Salir do, do posto de traballo é un delito Entonces tú simplemente paras de traballar Podes facer a culebra que chamaban Que era unha especie de manifestación Que se facía nas factorías grandes un a un buscando que os outros compañeros Que ainda traballaban pararan Pero salir fora da fábrica non se fai E tamén pode iniciarse a jornada ás 9 da mañán, digo como exemplo parar as dez, reiniciarse ás doce parar as dúas o sea, ainda que eu falo de folgas, se si vemos exactamente o tempo que está de folga non é constante bueno, é como unha especie de folga por tramos Temos que se pon en folga barreras eh, vulcano, barreras, álvarez pero inmediatamente se pon en folga tamén eh, eh, tranvías Os tranvías deixan de circular o día, me parece que foi o día daza de maio. En todas as empresas que entran en folga en este momento se sabe que hai núcleos organizaos anarcosindicalistas, que desde meu punto de vista son os que promoven a folga, e núcleos organizados do Partido Comunista, que teñen tamén unha labor de promover a folga. Pero en tranvías non se conoce a existencia de ningún deles, Ni tampouco de obreiros católicos eh, radicalizados e, e ainda así Chega este día 18 e para É espectacular o da folga de tranvías Porque o día 19 se amenaza Coa militarización do servicio En caso de que non volvan a funcionar E os traballadores dicen que non volven E entonces se desplaza unha compañía do ejército Armaos con ametralladoras e desordene aos traballadores que salgan a traballar. E os traballadores dicen que non, que xa poden disparar, que eles non van a salir. E ante a persistencia dos traballadores, o servicio volve a funcionar dous días despois militarizado. Non conducían os, tra... os traballadores, sino que os conducían militares. E os tranviarios seguiron en folga. Bueno, deste proceso de folgas que afecta a estas empresas alguma máis, se saldan con relativas derrotas. Non se consiguen os aumentos laborais na malloría deles e hai despidos en todas as empresas donde se efectúa a folga. Pero ao mesmo tempo, ainda que isto é así, tamén se salda con unha victoria grandísima que, por primeira vez, os traballadores posguerra civil son conscientes de que a organización dos traballadores é posible baixo o sistema franquista e ademais se dan conta de como pode ser esa organización dos traballadores que é a base destas de comisións de obreiros e algunhas das entrevistas que aparecen no libro mencionan esta fóloga como seu inicio militante a partir dese de momento se dan conta de que se poden facer cousas e que ademais de poder facer cousas poden triunfar ainda que en este momento non, non o consigan a partir deste de ano de 1962 a de 1962 o Partido Comunista se reorganiza na comarca de Vigo e empeza a ter células estables dentro das empresas e empeza a propugnar a creación de comisións obreídas. Contrariamente, os anarcosindicalistas esta folga que é importantísima é a última folga de importancia onde teñen presencia. Para eles inmediatamente despois pouco tempo despois pois, é, hai unha serie de caídas que desmoronan a organización por completo que se está montando en este momento e moitos dos rapaces que van que van as cadeas sufren unha mutación entre aspas e na cadea afilianse ao Partido Comunista logo volverán a estar aquí nas folgas 272 bueno o O movimento sigue organizándose, conquistando, digamos, eses postos nas eleccións sindicais e vive un pouco alleo a as tensións que sufren as comisións obreiras no consunto do Estado español. A participación nas eleccións sindicais, a partir do ano 66, produce unha serie de tensións entre, digamos, a esquerda do Partido Comunista e unha serie de rupturas paulatinas que se dan tanto dentro do partido como nas comisións. Se critica que, si ben a primeira presentación ás eleccións sindicais todos consideraban que era adecuada porque permitiu un certo o régimen permitiu unha certa libertade para que os trabajadores se reunieran á Asamblea con excusa das eleccións e permitiu que a organización a que se empezaba a crear Comisión Sobreiras pudera divulgar o seu mensase totalmente libre, a partir destas eleccións non é así. A represión aumenta a partir das eleccións dos anos 66 e moitos dos líderes que se fan público na campaña eleitoral deste ano de 1966 son anos despois detidos. Entonces hai sectores escarra da OPC que dicen que a partir dese momento a presentación das eleccións o que origina é un aumento da represión posterior e o descovadezamento das, das comisións. Ao mesmo tempo consideran que non é eh, o medio nin de defensa dos traballadores, nin para facer unha hipotética destrucción do régimen, o sindicalismo franquista non é o medio. Por lo tanto, entrar dentro do sindicalismo franquista non debe ser objetivo, sino que o que teñen que facer é loitar desde fora. Isto provoca unha serie de decisións políticas sindicais, sindicales as máis importantes son en Cataluña, desde marxistas leninistas hasta autónomos empezan a crear organizacións o marxen de das Comisiones Obreras. Algumas delas con unha implantación bastante potente que disputan a hegemonías Comisiones Obreras. Una delas chamase Plataformas, Plataformas de Comisiones Obreras. Desenvolve o seu traballo en Cataluña e en Valencia. En Madrid igual en Madrid e en Sevilla, no País Vasco, iguales organizacións esquerda das Comisiones Obreras. Na nosa comarca en Galicia parece que non. En este tempo todo é, digamos, calmo. Sin embargo, En 1968, neu das entrevistas que fixen e polo que falei, non sei porqué, hai un traballador que está afiliado ás Comixos Obreiras en un sindicato, que, un traballador mozo, se fai con un grupo de compañeros da mesma edade de diferentes factorías e empieza a criticar a política de reconciliación nacional do Partido Comunista. Dice que as comisións obreiras están sendo utilizadas polo Partido Comunista para desenvolver esa política de reconciliación nacional. E este grupo vai medrando. Tanto é así que se plantean poñerse un nome, cousa que non cheguen a facer. Simultáneamente, e sin que conocer a este grupo, os mozos do Partido Comunista, por influencias moi probablemente das súas experiencias na migración en París, xa a conclusión, a misma conclusión, que a política de reconciliación nacional do Partido Comunista é unha traición á burguesía e que, a partir de ese momento, os principios comunistas quedan absolutamente eh, non defendidos polo partido e que hai que facer algo para recuperar o espírito do partido. Estes dos grupos conviven durante un par de anos, entre os 68 e 1970, sin prácticamente contacto entre eles. Funcionaban eran, digamos, clandestinos na clandestinidade e entre eles non había absolutamente ni ningún contacto ni, ni, ni se poñan común estas cuestións. Pero, a finales, a principios de 1971, os dous grupos entran en contacto e o grupo dos mozos do Partido Comunista despide aos obreiros que xa se explique calé a, eh, a súa forma de entender a política do Partido Comunista e que facer dentro das comisións obreiras. Se produce unha reunión clandestina no na finca da Marquesa e aí un destes traballadores xa se explica aos rapaces comunistas que desde o seu punto de vista a política de reconciliación nacional unha traición a clase obreira e que o Partido Comunista utiliza as comisións obreiras para o desenvolvemento desta de política de reconciliación nacional. Ele pon un exemplo que que o Partido Comunista promove folgas con, por exemplo, con excusa de un aumento salarial cando en realidade o que está facendo son folgas de apoio a movilizacións a favor da eh, política de reconciliación nacional. entonces entón, eh, Eles, estes traballadores, manifiestan sanos en o de Comisión Sobreiras que desde o seu punto de vista todas esas cuestións deben de ser debatidas nas fábricas e que o partido non debe engañar coa súa acción política, senón expoñela aos traballadores e decirles que se vai facer folga en apoio desta política. E os traballadores queren, facela, e se non queren, non facela. Evidentemente, os directores De Comisión Sobreia e SDPC Consideran que isto era unha locura E que non se debía fazer así bueno Estos dos grupos, cando entran en contacto Pasan a desenvolver Unha actividade de consulta E en este O, o Partido Comunista é coñecedor De asistencia destos grupos E o que fai falle... é Como a maioría das xuventudes, a inmensa maioría, todos no sendo dous dos afiliados ás xuventudes comunistas, son deste grupo, o que fai un intento de solución de consenso. Noma, nomea ou pretende nomear a un dos dirixentes deste grupo, lle achomou para o comité central do Partido en Vigo e a outro dos seus dirixentes, Abelardo Collazo, co para o comité central. E se lle dice, se lle ofrece dirixir o Partido Comunista en Ourense. Isto se pone en común en este grupo e se rechaza a idea de que Abelardo Colón de Llazo marche para Ourense e se queda en Vigo. O partido que intenta é, é, dando estes postos a estes, a estes líderes que as críticas que se están facendo disminuían. Pero en vez de disminuir, aumentan. Parellamente a esta actividade entran en contacto os mozos comunistas con unha organización de ámbito estatal que se llama Organización Marxista-Leninista de España y esta organización de carácter marxista-leninista intenta implantarse dentro de ellos aquí la um, situación es bastante compu, confusa y en que estos contactos parecen estables entre algunos miembros dirigentes de este grupo Non parece que estes contactos sean comunicados a base do grupo e solo tres ou catro persoas son conhecedores desto. De é importante para o fin, para, digamos, o remate de todo o proceso, estes primeiros contactos. Bueno, caso que a situación de tensión entre o que son as comisión sobre iras e este novo grupo que convive con eles, cada vez vai en aumento. E a situación... Eh, prácticamente insostible Despois dos sucesos de Ferrol De maio de 1972 Este grupo xa funciona con un nome En ese momento E eles barallan Chamarse Organización Obreira E o grupo en si sí Mantén dúas estruturas Que o da súa propia organización Organización Obreira E mantén as estruturas de Comisión obreiras A situación O facerse insostible, hai unha serie de amenazas entre eles, entre os dos grupos E fai que, en unha asamblea, a finales de 1971, rache, Comisión Sobreiras Os homens que marchan, son unha minoría, evidentemente E son a todos os, todas as súbitudes comunistas non sendo unha persoa Esa organización nova Critica Comisiones Comisións Obreiras a nivel, digamos, sindical Básicamente que a Comisións Obreiras non desplaza os conflitos á rúas E circunscribe os conflitos dentro das fábricas Para a nova organización é fundamental sacar o conflito á rúa E máis que sacálo á rúa Intentar vincular os conflitos dos traballadores cos barrios obreiros Critica as Comisións Obreiras a falta de unha práctica revolucionaria Que lle leva a non utilizar violencia revolucionaria para este grupo é fundamental a existencia de elementos que practiquen esta violencia revolucionaria en principio contra Esquiroles eh, critica o grupo a excesiva politización das movilizacións do Partido Comunista por lo tanto eles eh, van a intentar por todos os medios en teoría facer unhas movilizacións eminentemente obreiras sin ese componente de utilización política por parte do partido Y logo critican que o partido se está burguesando eh, sobre todo en organización interna y eles establecen unha organización para a súa organización, organización obreira basicamente basada nos principios do de centralismo democrático e moi piramidal hai un comité central logo hai células de zona e logo células de, de fábrica cada célula ten un responsable E a Comité Central non ten por que conocer a todos os integrantes das células de fábrica nin os das células de fábrica teñen que por que conocer aos responsables das células de zona. E escalonada e piramidal. Se pretende impedir por todos os medios a represión. Bueno, esta organización ten o seu primeiro, digamos, baño de masas é un conflito de unha pequena empresa 14, 14 traballadores a principios de, de 1972 é unha empresa de construcción que se dedica ao montado de redes eléctricas a empresa chamase Tarmac o conflito é originado por o, un intento de aumento salarial e logo por por salud laboral Entonces os traballadores fan unha reivindicación e os, os empresarios non acepta ninguna, non aceptan ninguna das reivindicacións dos traballadores e son, des, son despedidos Entonces a Organización Obreira ten afiliados ali e a acción que fai esta organización, Organización Obreira incluso de, eh, se chega a amenazar a, a empresa A esta pequena constructora Con intentar declarar a folga xeral En todo Vigo Por estos 14 traballadores A acción deles Fai que eh, o conflito se gane E o prestigio da organización Medre A seguinte, digamos Determinante na historia da organización Obreira e a folga No convenio Barreras Que en maio de 1972 Convenio Barreras O conflito de Barreras está orixinado Porque a empresa que adiantar as vacacións a todos os traballadores. As vacacións adotaban ser en suyo agosto e quería que os traballadores tomaran as vacacións en maio. E quería facer eso porque se estaban construindo unhos buques que a chapa que mandan de Alemania non é adecuada para a construcción. Entón o cliente dice que os barcos non poden ser construídos con esa chapa. Barreras volve a solicitar nova chapa e claro, non lle chegan nos plazos establecidos. entonces, para que non haxe un parón na actividade, pon os traballadores eh, de vacacións e construye eh, meses despois cando se tenga a chapa. Isto agora é totalmente legal. Na época non. entonces os traballadores se negan o cambio de vacacións mentre que se negocie o convenio. A empresa dice... Que é mellor facer un referéndum para ver se si os traballadores realmente se negan o cambio de vacacións A vez que, que convoca ese referéndum, xa dice que xa sube o sueldo a todos os que acepten o cambio de vacacións Unha cantidad importante Se produce o referéndum e o referéndum votan a favor do cambio sete persoas Entón se dice que no. Os traballadores que negocian o convenio dicen que non van a negociar nada máis Hasta que non se supriman o cambio de vacacións a empresa dice que non van a suprimir e no momento en que a empresa dice eso barreras se declaran folga a folga do estilo que faláramos antes se deis de traballar a empresa convoca unha nova reunión para intentar intentar que a situación se desbloquee e metras que os traballadores e os empresarios están reunidos na casa sindical os traballadores de barreras declaran de novo folga em... Chega un momento en que a empresa non quere reunirse con os traballadores na casa sindical porque os traballadores do seu hosteleiro salen en manifestación hasta a casa sindical para aprisionalos e tampouco quere reunirse no hosteleiro que é onde dicen os traballadores porque ten medo da prisión dos traballadores. Entonces se chegan a reunir en Pontevedra. Mientras que hai estas reunións, a fatuaría pecha xa un momento en que non hai ningún tipo de arranxo e a factoría pecha totalmente. Hai pecha gubernativo. E aquí aparece a acción desta organización obreira. Organización obreira traslada, como eles decían en teoría, o conflito da fábrica a rúa. E nos primeiros declaracións de folga, os obreiros deixan, abandonan o hosteleiro e salen para fora. É a primeira vez que se fai. E, aparte, salen para fora e se empezan a mover cara a outros astaleiros reclamando a solidaridade, que os trabalhadores de barreiras chegan os restos dos astaleiros, os outros astaleiros palan, paran. Eh, a desabo digo, desde que hai comeños de nunca antes se se fixo isto. Entonces o conflicto fai que A empresa ou estar en peche gubernativo, eh, peche patronal, as portas están pechadas. Os traballadores optan por concentrarse den, diante da empresa. Como non poden ir a traballar, dentro se concentran. A partir de dai se subdividen en grupos e visitan as factorías para reclamar a solidaridade. Todas as factorías que son visitadas pechan. Entón esa folga se vai extendendo pouco a pouco. Xa o sea, vos digo deste tipo de folga de que para unha hora, reinicias, paras unha hora. A veces o que fan eles é intentar levar o conflito non só a zona industrial sino ao centro de Vigo e se convocan manifestacións dentro do casco urbano de Vigo na Rueda do Príncipe a presencia policial é grandísima e a partir de esa presencia policial Eh, os traballadores en folga Que eh, basicamente Que en diréis esta folga Aunque hai comisións obreiras E organización obreira Solo polos métodos Sabes que non é a mesma organización Os traballadores en folga O que fan é unha innovación Nos repertorios de movilización E collen e subdividen as manifestacións En pequenos grupos Entonces Pode haber seis ou sete manifestacións simultáneas A vez en Vigo A policía se ten que dividir Pero aun así Lhes dá para máis ou menos ir zafando Entonces volve a haber Outra innovación Nas na xeitos de movilización E inventan mani, un tipo de manifestación Que se chama manifestación relámpago Entonces o que fan eles é Convocar unha manifestación Digamos, fantasma No calvario con unha presencia de, de xente de entre 30 e 45 con un objetivo, que é cortar o tráfico montar Cristo, que os traballadores que o resto da xente se entere do que está pasando entonces a vez que están facendo eso, cando a policía vai, vai caralí como eles o que están facendo e cortando o tráfico, tarda en chegar a policía e mentes que a policía está chegando se organiza unha nova manifestación en esta, máis numerosa en calquera outra parte de Vigo cando a policía chega a primeira esa manifestación se disolve e aparece en outro lado se poden dar, en esta época me parece que hai jornadas que se dan hasta cinco manifestacións deste tipo, plim, plim, plim, plim. e sin móvil, que máis flipante porque a ver como, como facía bueno a folga dura vinte tantos días A reivindicación fundamental salarial que les teñen, bueno, o primero é a anulación das vacacións do, do cambio de vacacións, e o segundo é o aumento salarial do 100%. E logo teñen unha reivindicación que é que se posibilite fazer asambleas dentro da Estaleiro, e outra reivindicación máis que é que a readmisión de todos os despidos. Entón, eh, a empresa se eh, viene a negociar, retira o cambio de vacacións vinte tantos días despues de folga con unha folga xeral de todos os hasteleiros tamén apoyando isto retira o cambio de vacacións